demə vələ aləhi və asabe əjmanə biz davam eləyirik dərsimizi. Deməli gəlib çatdıq 7-ci məsələyə. Hansı ki İslamdan çıxardığın insanı o da müəllif buyurdu ki o da səhirdir. Yəni səhirdə dini dindən çıxardan məsələlərdən biridir. Və bundan qabaq demişdi ki Şeyh Rəhiməlla on da nə məsələni gətirib. Və dedi birinci növdə şirk. Allahla öz aramızda vasitə qoşmaq, şəfaətçi qoşub etmək, ona təvəkkül sonra üçüncü Kim kim təfsir, kafir görməsə və ya şək gələsə onun küfründə və ya onun yolunu da düz görsə. Sonra dördüncü. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Peygəmbər sallallahu əleyhi istəməsə İkra etsə, hətta etsə belə kafirdir. Sonra 5-ci. Kim peyğəmbər sallarsa başqa başqa yolu üstün görsə və daha, daha görsə, o da olur. 6 6 <gülüyor> isə kim peyğəmbər sallarlarsa və 7-ci də səhər. Deməli, istiqzam da də dedi ki, istiza nədən dən Yəni, hə, hə, məsələ, nə də fərqləndirən istiqza, yəni 6-cı dindən çağırdı. Hə, 6 məsələ nə fərqlənir əvvəllərdən. Hansı şərtlər onun tətbiq olunur? Bəli, hə, bu tətbiq olunur, təklifin şərtləri. Çünki istiqzaliyə şoya o cafir olur. Sadəcə bəzi alimlər məsələn, məsələn Şeyxülislam kimi, temiya kimi deyirlər, əgər əgər o qəsd edilirsə, birdən bir dənə kəlmə deyər, məsələn, baxmır o ələ salmadı, lakin o Bilmirsə, oldu yox. Amma əgər bilirsə, nə deyir? Din üçün, Allah üçün, Peyğəmbər üçün və bilə-bilə, əgər belə-bilə şeylər edilirsə, o, nə deyir? O, kafir olur. Bu şərt, bu, yəni, bu məsələ, altıncı məsələ, qeyri-şətsiz müsələmanı kafir edir. Və sonra on tövbəsi qəbuldur, yoxsa, yox. Ə, yəni, amma Şeyh Xüseymin Rəhmə Allah deyir ki, əgər Allah söysə Tövbə eləsə qəbul edirik. Amma peyğəmbəri sövsə, tövbə qəbul etməyə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sövsə, tövbə eləsə də qəbul etmirik, öldürülür. Aydındır fərq var. Allah şövmə ilə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmədə. Amma dəlil zadi istisna ol belə. Yo, məsələn, dəlillər zə aydındır. Yəni ağlı olmamayan zə aydındır. Hə. Yəni, Yəni, ne üçün bunu alimlər fərqləndirib Allah ilə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləməyə? Çünki Allah xəbər verib ki, alıqşıdayandır. Allah subhanısa da Quranda neçə yerdə deyir ki, tövbə edin, mən bağışlayacağım. Ona görə. Amma Peyğəmbər salsın yox. Peyğəmbər salsın, haqqı bağışlanmır. Söyə, kafirdir, deməli, hökubu də ölümdür, amma qeydləmək lazımdır ki, sən öldürəm məsələm. Aydındır, öldürür kim? Hakim. Əgər hakim öldürmüsə, özü cavabı verəcək qiyamət günü. Yəni, sən onun görə cavabı deyilsən. Yəni, hakim etməsə belə, o deməyədə edə bilərsən şəriyyətdə. Yaxşı, sonra mənlif, rəhməhullah, deməli, həmçin, bu məsələ barədə bilmək lazımdır ki, üniyyətlə, ondan qabaq ki, 5 dənəsi isə, kim eləsə, O də eləyən kimi kafir deyə bilərsən. Yəni, o şəhətlər var. Çünki, bəyan ləməlisən və s. Çünki, bu, ne üçün bu məsələyə toxunur? Çünki, bu kitabı, İslamdan çağırdığına o məsələni hətta təkvirçilər götürür və əsas eləyiblər özlərinə. Yəni, bununla olan müsəlmanları da İslamdan çağırdırlar. Bu da olan zəlatı düşməyin səbərlərindən biridir. Yəni, cahilliylərindən onlar elə başa düşüb ilə ki, bu qaydaları oxuyur və dərhal tə Bu bəzi qaydalar dərhal tətbiq olunur. Bəziləri isə şərtlərlə. Və şərtli tətbiq olunanlar görsən az da onlardan. Bu birincisi idi, asikiçdi, ona sələ salmaq. Amma o birçilər isə hamısı baxmaq lazımdır, təfsilata getmək lazımdır. Amma hətta söyləyənlər barədə də Allah və Rəsulu, Allah xüsusən, o baxmalı, bəzi amillər onda da təfsilat görürlər. Məsələn, əgər orada adətdisə, məsələn, bu gözün açıb orada, adətdir lakin bilmir nə danışırdı. Yəni, qəstələməyək, söz gəlişi deyir. Onda biraz az var. Bəzilər bunda üzrgölmülər, bəzilər alimlər hətta bunda da üzrgölmülər. Amma bilirsə nə deyir? Bilsə ki, Allah subhanət hala xalikdir və həmçidir söyür onu, o ey bilir ona, o kafirdir. Aydındır. Və həmçinin dedi ki, küfür məsələsində mütləq ümuminə xüsusini ayrmaq lazımdır. Bir şey, ümumən küfürdirsə, o dəməkdir xüsusən onu edən təkcə onunlu çünki xüsusən kafir demək tətbiq bir adma təyin eləmək üçün onun şərtləri var. Nə düşərtləri? Neçə dənədir? 4. 4 dənə. Hansılardır? Ağlı başında. Gərək ağlı başında olardı, buna çatmalıdır. İkinci. Öz yadı. E, ikinci öz ixtiyarım olmalıdır, öz iradəsi ilə. Üçüncü. Bücək qaxmalıdır. Dördüncü. dördüncü Gərək təvil etməməlidir. Yəni dəlli olub ola bilər dəlli var, başqa cür başa düşüb bu. Aydın deyir, necə sahabələr hətta bəzi biri içirdi. Deyəndə ola Qurana ayə etmişdi. Ki yəni ayə mənasıdır ki iman gətirənlərə artıq heç nə yoxdur. Qorxu yoxdur heçdə. Aydın bəl, təvil eləmişdi belə. Bucür başa düşmüşdü. Bucür təfsir eləmişdi. Aydın deyir, bələncə təkrir olunmur. Təbir nə qədər eləyiblər məsələn alimlərdən məsələn. Məsələn İmam Nəvevi ibn Həcə, Əsmay və Sifətdə və sair təvil liblər. Dəllərlərdə yəni başqa cür Təvirlə bilər o mənəm. Yəni, alimlər heç kəsi təkfir eləməyib əhlüsünün o çama. Ona görə i̇mam Əhməd deyir ki, Cəhmiyyələ sözün mən desəydim, Cəhmiyyə alimlərin sözün, alimlərin sözün, həni cahillərin yol. Mən, mən desəydim, kafir olalım, lakin mən təkfir eləmrəm, çünki cahil eləmrəm, hələn alimləndə üzr görüm. Yəni, Cəhmiyyədə aydın, yəni məruf e, aydın firqədir. Və sonra Rahimullah buyurur ki, 7-ci seyir. E, deyir ki, Şehr Rahimullah kim seyir eləsə və ya razı olsa onlara küfr edib. Və Şeyh Rahimullah burada ayət edir ki, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةُمْ فَلَا تَكْفُرُ Bu, Bəqara surasıdır. Bəqara surası 102-ci ayə. Tərcəm oradadır. <coughs> Məli, Yəni, sehir, nə üçün sehir deyilir? Birinci. Yəni, sehir kəlməsi gizli olduğuna görə, yəni, görünmür. Gizli olduğuna görə ona sehir deyilir. Yəni, gizli edildiyinə görə. Bəqrəz frəsi 102-nə alçan. Gizli edildiyinə görə ona sehir deyilir. Sehir kəlməsi. Çünki gizli edilir. Görsənmə? Həmçinin başqa mənalarda da gətirir. Məsələn, allatmaq. Həqiqəti uyğun olmamaq, onun gözünü göstərmək Təxəyyül etmək Ə, Necə Allah spantara buyurur ki, onlar Cəmatı gözləri Yəni təxəyyül etdilər, göstərdilər elə Həqiqətdə elə deyil Yəni doğrudan da sehir həqiqətdə elə deyil Sadəcə onların cəmatı gözləri gəlir Və Allah bu Araf surəsi 116-cı ayədir. Başqa ayə buyurur ki, Taha surəsi 65-66-da Yuhayyululla yuhayyuru ilayhi min sihrihim anha tajə. Və dərayə e, gəlirdi ki, Musa əleyhissəlamın söhbətində ki, əsası belə sürünür. İman olub. Ona görə mən asamları götürürük ki, sehr həqiqətən də yoxsa təxəyyüldir? Həqiqət deyil. İnşallah gələcək. Və ə, Əslində, sehir bəyənilmir İslamda. Bəyənilmir, çünki e, şeytanlarla əlaqəli bir elmdir bu, əməldir. Ona görə dinimiz inkar edib bu əməli. Yəni, nə şeytanlarla əlaqəli, də hamısı inkarlıdır. Və xüsusən də sehirbazlar da bu işi görmək üçün istifadə edirlər çinlərdən, şeytanlardan. E, və kəri mənada isə, sehir isə o cürbəcək yollarla təsir edici yollarla yəni bədən, bədəndə, qəlibdə xəstəlik gətirib çıxarmaq ölümə gətirib çıxarmaq kişilə qadını ayırmaq aydındır bir elmdir, bir əməldir sehir özü ona görə alimlər ixtilaf ediblər sehir həqiqətən həqiqidir yoxsa təxəyüldir, xəyallardadır Yəni, sənələ gəlir, yoxsa həqiqətən də doğrudan ələdir. Yəni, belə baxanda, məsələn, burada alimlər iki hmm, qismə bölünüb. Bəzilədi ki, təxəyyüldür, həqiqətdir. O dəlil də Taha Suresi 66, bir də Əraq 116. Və bəzi alimlər deyilə ki, yox, həqiqətdir. Təxəyyül deyil. Lakin əslində baxanda bu Bunu bilmək üçün həqiqətdir, yoxsa təxəyyüldür Bunu bilmək üçün baxmaq lazımdır, sehir, sehirin növünə Çünki elə sehirlər var ki, doğrudan da cinlərin vasitəsilədir şeytanların Elə sehirlər var ki, otla və s. edilir Aydındır Otla və s. edilir Ona görə bəzi amiləri deyirlər ki, sehirin növünə baxmaqla bilmək olur Bu həqiqətəndir, yoxsa təxəyyüldür belə ayırma olar baxmara həl-kirəyə yox hansı ki biri deyib mütləqən təxəyyüldür, o birisi ki həqiqətdir həmçinin <coughs> bəzi o anımlər ki deyiblə həqiqətəndir, təxəyyül deyil bu doğrudan da bu necə var, olur onlar özləri ixtilaf ediblər ixtilaf ediblər sehrin özlüyündə təsiri var və yaxşı özlüyündə təsiri yoxdur Yəni, sehir özlüyü təsir edicidir, yoxsa təsir edici deyil. Bunlar həqiqəti deyənlər, ki, sehir həqiqətdir. Onlar özləri ixtila biləyiblər. Sehirin təsiri var, yox, bəzilər deyib ki, təsiri var. Yox, bəzilər deyib ki, təsiri yoxdur. Çünki Allah sp. buyurur ki, Bəqrət Suresi 102 ci ayda, Və məhüm bidarrinə bihimin əhədin illə bihni illə. Allahın izni olmadan Allahın izni olmadan Allahın izni olmadan Allahın izni təsirsizdir belə əslində. Yəni, Allahın izni olmadan elə bilməz, təsir edə bilməz. Özünün də təsir edən deyil o. Ha, Allah izni verir. Allah izni ilədir. Bir də əmin, 102-ni oxu, bir <gülüyor> Süleymanın səltənətinə, dəil şeytanların oxuduqlarına uydular. Süleyman E, katir olmadılar ki, şeytanlar sehri və, e, və Babil'də Harut və Marut adı bu necə edir? olmuşdu Nə bu ayədə nazı səbəbi? <gülüyor> Süleyman Aleyhisselam cinlərin dilini bilirdi. Cinlər ona xidmət edirdilər. Və gördü ki, bəzi cinlər sehirlə məşğuldurlar. Götürdü onlardan o sehir vələlən kitabı bastırdı öz taxtının altında. Aydındır. Və Süleyman elə isanında xidmətçilər idi cinlər və hasası var idi Ələ oturub ələ taxtda da dünyasını dəyişir Ələ söhkənir Ələ hasaya Diyanır Cinlər də diyanırlar Elə birlər ki, sağdır Qurt da başarır taxtdan yeməyər Təsəllü neçil keçir Elə Allah gəlib hasa çatır ki Artıq Süleymanı saxlayı bilməyir Süleyman da peyğəmbərdə çürümür Yenə də görsən ki, qeybimi bilirlərsinlər. Çünki bilselər bilərdilər ki, Süleyman ölüb. Hədiyyə Allah belə. Va hə, sınandı, şinonda görürlər ki, Süleyman yıxıldı yerə. Aydındır? Və bəzi şey yahudilərdən, o Süleyman əleyhinnə olanlar, açıq ki, o peyğəmbər deyildi. İşlə dilsinlər ki, Süleyman əleyhissalam şeyrbaz olub. Peyğəmbər olmayıb, bəs inan, sus, dəlil taxtın altındadır. Bəs çıxardılar görək kitab. Ki, Süleyman Ən seyirbaz idi gör məşğul olurdu. Ona görə Allah Subhanatələ deyir ki, Süleyman küfür etmədi. O söhbəti görə. Yəni, Süleyman seyirbazla məşğul olurdu. Bir dən də oxa, yani, əvvəldən. Möhtərisələ oxuma. Süleymanın səltərinə <gülüyor> dəşi şeytanlarının oxuduqlarına uydular. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar seyri ha? Babil'də Harut və Marut adlı kimələyə nazil olanları xalqa öyrədərək kafir oldular. Ha. Halbuki biz imtihanıq, ha. sən gəl kafir olma deməmiş, Hı. heç kəsə seyir öyrətmirdilər. Ha. Yenə də ər-arvad arasında nifak salan işləri onlardan öyrənirdilər. Ayə deyil, bəzi seyirlərin təsirindən danışır. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Allah Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verməzlər. Ona görə bəzilə deyib ki, seyir özlüyündə təsir edici deyil. Hə. Onlar ancaq özlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri öyrənirdilər. Aha. Həqiqətən onlar e, belə şeyləri satın alanların ahirətdə olmadığı olmadığını yaxşı bilirlər. Kaş hə. ki, onlar özlərini nə qədər yaramaz bir şey satdıqlarını biləkdirlər. Hə. Bunu göstərək ki, seyrin, yəni, əməlinin pisliyi, ayət pisliyir. Hə. Ona görə, <coughs> bəzi hamilə deyil ki, özləyində təsiri yoxdur. Lakin ikinci rəyədə deyil ki, mütləqən təsir var. Yəni, ikinci rəyə deyil ki, təsiri var. Bəzilə deyil ki, indi o təsir var. Onlar özləri iki yerə bölünüblər. Deyilər, mütləqən hər bir növ bir təsir var, bəzilə deyil, yox. Bir dənə qadınla kişinin arasında təsir edirlər adına kişin arasında fitnə elə bilirlər. Başqa şeylərdə yox. Təsir edici deyil. Yəni fikirləsən, bunlar rəylər dəmsi alimlərdən. Və alimlər də çoxdur, qardaşlar. Ammalar çoxdur, hər kəs də öz elminə görə danışır. Elminə görə danışır. Bu elmində belə şey bu adı şeydir. Sən də qardaşa gəlirlər ki, amma şübhəli, bu belə deyir, o belə deyir. Yəni hər kəs öz elminə görə danışır. Adil bu təbiətdir. Ona görə səni çaşdırmasın, bura görsən burayı gəlir, bələ deyir, burayı gəlir, bələ bura deyir. Bu təbii aldır. Elm dilində bu adi məsələdir. Sadəcə biz baxırıq, hansı daha dəlli uyğundur, dəlli gücdən onu götürürük. Çünki bəyim, bizdə müəyyən bir adama təqlid yoxdur. Aydın da, qadaşlar. Ona görə, bəzi hariblər deyirlər ki, təsir edici də özləyində, lakin hər şeydə yox bir dənə qazınla kişinin arasında bölmək üçün. Ona görə, ən yax Yəni, kimşeyir barədə, onların, məsələn, ixtilafı barədə, növləyə barədə. Örnəmək istəyirsə, ələ Bəqara surəsi 102-ci ayən ki, oxuduq bizdə tərcüməsin. Yaxşı bir məsləhətdir, məsələn, əgər bacarsa ərəbcə, təfsirlərə bax. Orada xüsusən bu məsələyin geniş müzakirə edirlər, təfsir əhli, xüsusən qurtubini, qatabarıyı, məsələn, təfsircilərin uşağı, hətta ebni kəsir müləc Bəqərə 102 Sehir bardı nə var Oradan sən geniş məlumat ala bilərsən Ən yaxşı O birisi danışdır Hədisdə gəlir Hə, şəhəni... rivayətlər <coughs> <vah də coughs> Hədə əhli təfsir onu qeyd edir Əhli təfsir də onu qeyd edir Yaxşı sonra həmçinin Sehirə <coughs> önənmək haramdır, aydındır Həmçinin öyrətmək də İslamda Yaxşı, şehrin hökmü e, aidandır, haramdır. Bəs şeyrbazın hökmü kim ona məşğuldur? İndi burada bəxallə deyirlər ki, şehrin özü küfrdür. Çünki vəgərə 102. Şehrin özü küfrdür, çünki orada deyir, "Vəma kəfərə Süleyman." Süleyman küfr olmadı. Küfür etmədi. Yəni şey, yəni bu göstərdi dəlildir ki, şey küfrdür. və sonra bildirir ki, şeytanlar küfür etdi. Onlar məşğul oldu bu işdən. Aydındır. <coughs> amma amma seyirin öz şeyrbazın özü, məsələn, seyirbazın özü, burada alimlər ixtilaf veriblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, seyirbaz kafirdir. Yəni, təfsilatsız. İmam Əhməd və başqaları. Bəzi alimlər təfsilat veriblər məsələyə deyə bilər ki baxmaq lazımdır o sehirbaz o sehir necə eləyir. Əgər şeytanların vasitəsi ilə edirsə, kafirdir. <gülüyor> Yox, əgər sehirbazın şey danırsan, şeytanların vasitəsi ilə etmirsə, məsələn, odlarla azad edirsə, mən zərləyir və ya xəstələndirir, <gülüyor> aydındır və ya irgandırır, naxivəti pozur, səbəb olur, o, yəni təqfir etmirlər, bax məra ası sayılır onu. Aydındır. Ona görə bəzə amilə təfsil atırıqlər. Bunu göstərir ki, seyirbaz dərhal ki, təkfir eləmək olmaz. Baxmaq lazım bəhalana. O necə seyir eləyir? Cinnə ilə, ulduzdan ala qalırdı, yox, yoxsa adi təbii şeylərlə, ədəvatlarla və s. Və ona görə İmam Nəbəbi də başqaları da deyir ki, Seyirbazın hökmü sehri növündən asıldı. Seyirbaza hökm vermək üçün onun sehrinə baxmalı asıldı. Var, seyirbat cinlərlə əlaqəlidir. Hə, kafirdir. Çünki o, o, o cinlərlə əlaqəyə girəndə təbii ki, cinlər üçün nə o? Küflər eləyir, onu görə. Var, var, El, elə seyirbazlar var ki, onlar otlarla, azadla eləyir, onlar fərqlidir. Alinlar fərqləndiriblər. Ona görə Sabuni deyir ki, Rahim Allah, kim seyirinə məşğul olsa və ehtiqat iləsə ki, seyir özündə sərəl verir, fayda verir, Allahın izni olmadan kaf, küfür edir. O, kafirdir. Ona görə, Seyirbazın halına baxma lazım, yadaşlar. Seyir, seyirbaz olan kimi dərhal kafir demək olmaz. Baxma lazım halına. Seyirin növünə və s. Həmçinin, ə, ona görə, Abunif Arəmihullah deyir ki, əgər ehtiqat iləsə ki, şeytanlar özləri nəsə eləyir, Allahın istəyə olmadan kafir olur. Əgər ertiqadı bu olmasa, sadəcə təxəyyün nə eləsə, o elə gəlsə, nəsə? Ki, o nəsə eləyir? O küfür etməyir. Ası olur, fasıq olur. Vanifədən belə rəy var. Həmçinin şafiyi də belə deyir və bəzi həmbəlilər. Bəzi həmbəlilər də buyurur, deyir ki, sehir əgər cürbəcür ədavatlarla eləyirsə, o asidir və kafir olmur. Deməli, seyirbazlarının halı var. <gülüyor> Həyin eləmək üçün hökmü mü? Gəli, ne eləmək halına baxma lazım növünə. Hansı növünə eləyir? Deməli, seyir haramdır, öyrənmək də haramdır, öyrətmək də haramdır haramdı, haramdı. və hökmü ümumən küfürdür. Hökmü ümumən küfürdür, lakin seyirbazın özü kafir olur, bəzi hallarda bəzi kafir olmur. Yəni, bəzi alimlər hətta təfsilat veriblər buna. Amma söhbət gedir, seyirbaz tövbə eləsə. Onun tövbəsi qabuldu, yoxsa yox. Yəni, seyirbaz tövbə eləsə. Bəzi alimlər hətta demək olaraq çoxsır. Məsələn, İmam Əhməd, İmam Malik deyirlər ki, tövbəsi qabuldu deyil. Yəni, seyirbazın tövbəsi qabuldu deyil. Hökumda birisi də ölümdür ölümdir, lakin yenə deyirəm ki sən öldürəməzsən baxıcı serbaz görürsün sən öldürəməzsən onu kim eləyir? <coughs> dövlət eləyir qazı eləyir, hakim eləyir hakim təyin etdi, qazı öküm eləyir əgər eləmirlərsə öz dəvrəcəyir cavab vericəyir qiyamət günü yəni sən ni döv? sən hakim dövlsən hə ha. deməli, amma bəzi dəyi görə alimlərin illəki tövbəsi qabuldur yəni, tövbə eləsən, bıraxılır Bu da İmam Əhməddən başqa bir rivayətdə və Şafii də bunu deyib Rahiməhumullah Aydındır, deməli, qardaşlar Yəni, bu sihrə aid ümumən yəni, xulasədir Düzü, Gəlib hədisdə ki, həddi ölümdür yəni, qılıncdan boynu vurmaq İmam tirmiz rivayət edib, lakin bu hədis zəifdir Hədisdə, yəni onu da bilin ki Hədis sözü zəifdir Amma, baxmayaraq Hədis zəif olsa da, alimlər Tətiva veriblər ki, bəli, seyirbaz öldürülür Və ən güclü dəliləndən də bilin nədir? Omarıqqatda Xilafətində əmirliyik ki, seyirbazları öldürün Və üç dən seyirbazı öldürürlər Aydındır Onu dəlidir ki, hükmə ölümdir Yəni hakim baxır da bu ki şey. Hakim Əmər hakim idi, ona görə əmrlədi. Sən yox. Bu, qısa xulasə, bu, İslamdan çıxardılan bu məsələyə, amma o ki, qaldı indi gedmək onun yanına. Çünki bəzi rivayətlər var ki, qıx üçün qəbul etmək olunmur. Gedən, birdən gedib ələ baxmaq istəyirsən və ya onu dəvət etmək istəyirsən. Sadəcə gedmək. Çünki hədisi gəlib ki, gedən və təsdiqləyən onu. Amma gedən təsdiqləməyən? Baxır onun niyəsin gedir. Məsələn biri var gedir sual üçün. Aydındır? O yoxlamaq üçün. Onun yalanıdır yoxsa bu caizdir? Bu caiz deyil, lakin bilən adam getməlidir. Məsələn bizən şərbazdır, təhsil yeyirsən hə. Allah dar səni. Bilən adam. Amma gedir kimsə onu gedir inamın ona. Fəsər o peyğəmbər olsa Nasol ona küfr etmişdir. Yəni, Quran yalan sayır. Ona görə Allahdan qoxma lazımdır. Bu baxıcılardır və s. hələ elə gedməyək olmaz. Xüsusən qadınlara aiddir. Yəni, qadına belə şeylə çox inanır. Onlar da o şərlatanlar, dəccallar, tağutlar, onlar da böyle şeylərdən istifadə edirlər və ə, istifadə edirlər qadınlardan pullarına və başlayırlar, onlara demək ki, bəli olacaq, Bəli olacaq, bəli olacaq, bunlar həmsa olmaz. Çünki beyamlar sağlıq üçün ki, kim baxcını yanı geçsə və onu təsdiqləsə, o küfr etmiş olur. Yani sonra burada müəllif Rahimullah 8-ci məsələyini getirir. 8-ci məsələ də deməli, deyir ki, Rahimullah ə, Əsəmin müzahəratul müşrikin və muəvanətuhun ala muslimin. Və dəlilü kim tövləhun minkum fa'innahu minhum. İnəllaha la yahtiqul-qawma-z-zâlimîn." yəni müşriklərə kömək etmək, sələmanlara qarşı müşriklərə kömək etmək, onlara özlərini yaxşı göstərmək bu məsələdir. Və Allah Subhanahusı Taala "Kim onlara kömək eləsə, o da Allah zalımı qorumağa dəit verməsiz yol oynatmasın." İnşallah bu qalsın, gələn bu da mövzu mühümdir. Çünki təkvirçilə bu mövzu də əsas tutuq. Hə, hə. İnşallah götürəcəyik, və, götürəcəyik ki, bu ayə mənası nədir ümumiyyətlə, kim onlara dost tutsa. Yaxşı, inşallah, Allah bilir, düzün, inşallah gələn dəvəsimizdə bu məsələyi naşarır.